E, mugazka indiko lana harrimanei buruz hitze egiten jarrituko dugu, kasu honetan magia egirekin, beraburu eskualdeko hiritartasun proiektuaren kudeatzailea, xa, zer moduz? Ekonomikaintasu. Osongi, bueno, e aipatuko dugu, aipatuko dugu, eh, ba mugasgaindiko lana harrimanak pausoak ematen ari zarete zuek, e, bueno, ja aspalditik, eh, lankidetzak e, sostatzen ditu bidazoaren bidasoaren bi aldetako, bueno, bai elkarte kooperatiba eta enpresena artean, eh, lana arre horiek sendootzeko e, ba, sostatzeko, gaurko itordrduan e, bai Euskaleri Elkartean attolatako itzordu honetan ze izan da euro eskualdetik azpimarratu nahi izan du zuten idai nagusia. En usta, zideia dezberdin batzu azpimajatzea gajantzitsua da, lehenik uh, uh, gu hor girela Euroesko alde bezala uh, mugaz gaindiko langileak eta pertsona oro edo proiektu eramaile oro laguntzeko. Uh, hau da mugaren bi proiektu bat edo, edo lanai sekatzen edo uh, arazobak balin bat, bat, bat, lima, bat lima duzu uh, etortzen altzira gure gana hor uh, laguntzeko beraz baditugu bai diru laguntzak bai, bai uh, tresna dezberdin batzu uh, horiek guztiak laguntzeko eta bigajena bere zitu apiskatu mugazga gainiko langilei inguruan, hor uh, girela zuen erantzun guziai erantzuteko. Uh -huh. Azango dugu, bueno, hor esperientzia eta proiektu oso ezberdinak dira, baina eh, baita ere, dispositibo ekonomiko ezberdinak martsan jarri dituzute. Aipatu dugun eh, moduan, bai Akitania, bai Euskadi, Nafarroa, eren arteko, ba, enpresen arteko eh, kolaborazio hori egin eh, laguntzeko dos dotzeko arlo ezberdinetan hau da e, sektor ekonomikoaren arlo ezberdinetan em, eman ez daitezkeztan hori da, guk bat ditugu bi ideialdi uh, lehena Euroeskualdeko iritartasuna ingurukoa eta hori sartzen daldira bai enpresak, bai elkarteak bai egikoetxeak edo zergerakunde uh, eta horrek joxatzen ditu kultura, ezkuntza gazteria, elean kirola eta egiza egonka garaiki den harteko ahlo horiek eta bat beste bat uh, Euroeskualdeko berrikuntza deitzen dena eta horretan gidenetan eh, enpresak edo universitateak eh, sartzen dira eta dira giago behikuntza ga ga gaiak uh, johatzeko. Mm -hmm. Kasuenetan, Euskara, hizkuntza bezala baitare, elementu e, bateratzele bat izan daiteke, horrelako e, egitasmoak eta proiektuak aurrera amatekoazta. Bai, ahont, ja, gu kontsideratzen dugu hiru hizkuntza ditugula, uh, Gaztelera, Frantxesa eta Euskara, Euskara delako uh, gure lujaldearen hizkuntza kompartitu bakaja, eta eta ortsik ere eraman daitezke proiektuak. Mm -hmm. Gaur, entzun, e, entzuteko hauk ere baitare, Beste lako esperientza batzuk, martxan direnak, adibidez, olatu kopek, mazoztatzen ba, dituen e, proiektuak, ekonomia sozial, eraldatzaileen inguruan, geroz eta proiektu gehio martxan jartzen dira, entzun izan dugu, iparre euskal herrian, adibidez, hemen digutsira, beste ogeita goz, proiektu martxan jarriko direla, bueno, e, euroesko aldetik, e, ba, e, jarduera hori, Jardura e, horiek egitasma horiek e, interesarekin jaraittzen diuz zuten. Bai Interes eta beti laguntzeko bidez adibidez, mila batean gehitu gin nuuen gai bat gure lehen dehal dira. E, e, ohjaek izan du gizajonnka garaikideak eta hortandez sartzen al dira e, ekonomia sozia sozial gai, gaiak. Garjansoa da jatea ere protuaniz dizuztatzen ditugula, hau da kasik, Begiun proiektu baino gehiago 2005-tetik beraz eta diru laguntza garrantzitsu edo handiekin uh, urtero kaxik, kaxik milioi bat uh, ematen dugulako lujaldeko eragilei Txin mm -hmm. izango da, urrengo de jaldia. Eh, bueno, escuartean e, dosutena. Eh, e, Jakin Uztero ir ditugula, bat martxoan eta bat bat irailan martxokoa ustailanebak emanen emanendu beraz gure berri zaren dosier. E, eta irailekoa da e, da euskoaldeko berri inguruko. Uh -huh. Oso ongi. Bueno, ba informazio guzti horrekin gelditzen gara. Esker mila. mila eh, gurean izatatik. Milesker. Mileskai nit.